Sumindu alde, egunon? Egunon. Kampainaren izen arekin asiko gira, argbelak zergatik? No, be, aski horregaria da, uh, argbelak uh, zertako, be, denak, denak berakite, ikas geletan argbelak behar direla. Beraz, uh, zerbait nagin nuen xinple, uh, ulergarri eta horretan eta finkatu dugu gure kampainaren uh, izena. Ez, ez gira bakarik ahbel numerikoaz mintzatzen, da. Ahbelak klasikoa eta materiara irudikatzen duen apiskabat kaderak, maheinak, ahbelak, bez, klase bat osatzen duten elementu gutziak? Bai, hori da, guk ez dugu ahbelan numeriko ezagutu, beraz gure lehen, <laughs> lehen irudia zen, bai, zinez ahbel beltza eta igeltxoa. Horai, uh, gaur egun... Uh, Gauzak be, e, be augera joan dira eta behar dira arbel numerikoak, e, biziki garrztiak denak, baina negan uzun bezala gauza ere, kadirak, mainak, e, teknogelan edo fisika edo, edo kimika gelan material berezia, biologia gelan ere... Eta hor barne, ere, uh, argbelak ez dira, baina uh, gure horrek berdute ere uh, bazkari hartu eta beraz uh, jantegia berdara be, argbegitu eta uh, berriz hor uh, nitu, beraz uh, denetarik ber, berdugu ez argbelak baizik. Sartzean egin nahi du, hamase ikas gela horiak izanen direla, baina mementoan hutsak direla, hori da? Hori da, departamenduak e, ordaindu du edo pagatu ditu e, ahri berritze obrak, beraz, e, bi bastimenduen e, A eta B bastimenduak dira, A bastimendu handiena, e, jakinaz berean, le, le, bereko plantxan eta lehen solaiduaren erdi arte, oianak ikastolak, beraz, e, ama ikastolak lehen mailak, okupatzen dutela. Guk, estitzu erroblez e, kolegioarekin, lehen solaiduaren beste partea eta bigarren uh, solairua okupatzen dugu, beraz animaleko bastimendua da, ezagutzen ez, ez duena uh, Gero, horren ondotik, B bastimendua sartzen da, eta horro brak ez dira hasiak. Oino, zerren uh, be, ikasleek behar zuten, oino jan, uh, <laughs> jantegian, eta ikasi zen gela, gela, uh, hala, dira, gela berriak, baina gelak agri ditugu. Beraz behar zen bat izan dira ez dakit uh, ikusi duzuzuk, baina jendeak irudikatzeko, andana bat bada hor geremu uh, inguruan, eta be, urte batez uh, gure ikaslek uh, baldintza ez biziki honetan uh, ikastuktea pasa dute, baina uh, hola da. Bukatzeko kantinako brak, uh, lasteak asiko dira, lasteak bukatzeko, dena den sartzerako. Hori da, gauk azken uh, bazkari hartuko dute kantinan, eta gero uh, udako bakantzaak arte, hogit uh, artekoak janen dituzte, gure ikasleek bon, <laughs> ikusiko dugu, haro uh, edera izanen dutela espero dugu, beraz horra. Biztan diruz diru zemintzatuko girela, oztako ere aipatzen da edabideetan, kanpaina bat, helburu batekin zenbat diru, e, behar litaik egin bildu? Beraz, helburua aski, aski gora da, larogoita bost mila euro e, tan eman helburua, jakinez, e, kampaina iru, iru alogeetan e, sustatzen bai zati zen dugula, eta... Beraz, lenike errikoitzetarajo dugu, hemen ez ditugu bleseko ikasleak ez dira baionakoak baizik, badira baionakoak bisandera, badira babekoak, beraz baionan gilumia gitzekoak eta ere uh, inguruko uh, egietan uh, bizi direnak. Eta ez dira, ez dira guti, dira ogoitabost horotara, uh, zer gendatuak. Beraz, ogoitabost eriko etxien ganat, joko duzu edo, jo? Jo dugu, guai, uh, e, jakinez eriko txek ez dutela kompetentziori kolegioaren laguntzeko, baina galdetu dugu uh, ba, laguntza berezi bat, uh, indak bat egitean egiten alduten, guai, uh, enantzunen uh, behagira. Bigarren uh, diru iturria izanen izan da, eta izan, harik lantzena dira enpresak. Uh, beraz, BABBT edo inguruko enpresen gana jo dugu. Eta, bueno, bon, uh, haski emankora iduridu, uh, diakinez, uh, uste dut proiektuak uh, badu uh, ikuspegi uh, eder bat, uh, erganez, baita, uh, enpresen tzatere, uh, Edukazioan edo edo irakaskuntzan diru pixka bat sartzea, uh, uh, arientzat ere gauza bon, positiboa da, eta horren gain komunikatzen aldura, beraz uh, ale hortatik uh, entxatu gira gauzak uh, presentatzen. Eta bon, ez, dut, uh, ez dut fitxik uh, <laughs> diru, diru zenbakirik eganen, baina gauza batzu, ari dira bon, positiboak izaiten. Eta azkena, erritarerdeia. Eta... Eta azkena, e, bola, e, beti egitaren joan behar da, edo joan behar dugu maleruzki, baina bon, e, hor ere ez dugu, aloh, largoita bost mila euro ez, ez ditugu galdetuko egitageri, e, gandutan bezala, beraz eman dugu e, elburu e, txikiago bat, esperoz, e, lortuko dugura, eta hor, ama mila, e, euroko elburu bat eman dugu, Elo azo webgunean uh, gure kanpaina uh, edatuz eta et, eh? bai, crowdfunding uh, kampaina horietako bat da eta hor bon, dena explikatua da, zertako, zer den eta, eta nola baliatua ezan den dirua. Eta epe bat bat duorrek? Hori da, guk e, fain, pixkat, <laughs> zaitasunak izan ditugu kanpaina horrekin zertako, jan den irailan konturatu gira departamenduak ezitu, ezituela, e, e, ornituko, edo, okay. ez zituela ikasgelak ognituko edo ez zuera dirurik bat ere e, pentsatu ortarako. Beraz, zuzendariarekin e, eta Administrazio Kontseiluarekin izan da, pixka e, bat, frantxe zaiten den bezala dutxa hotza. E, beraz, e, e, behar zen zerbait egin, e, behar ziren gauzak lehenik antolatu, ongi ongegiteko, eta gero, atera da, e, boga kampaina. Bon, guretzat, boga kampaina be, biziki gaizkirortzen zen, ezin ez, ez bai, behar ginoen, guk komunikatu horren inguruan, bogarekin ondoan, zen jendearen e, bai e, buruan, e, gauzak e, fiten hasten dira. Eta uste dut bata, e, batare eta bestearentzat e, etzen bat ere emanko ga Beraz goetatu dugu erri urratz bukatzea Joangira erriko etxe eta empresen gana Eta wara, utzi dugu hilabete e, bat <laughs> jendeari pixka bat e, gauzak pausatzeko Eta orai e, zuen gana eta jendearen gana joanengira e, diru ogen biltzeko Noiz arte? Eman dugu ustailaren laua arte Zertako, be, gure guk dirua uh, behar dugu baliatu, uh, manaketak ustailan, asieran egiteko, materiala uh, irailaren bilan ukaiteko. Hori da kantinareko ez? Uh, Amaos mila euro horiek? Bai, alo, izan, kantina izanen da, izanen da postu importanteena eta eh, la, lag, lagiena, zerren ezberdin eh, ez badute kadirik... Eh, Berotzeko masinik edo, edo azieta edo platerik, gaitzki e, e, izanen dira gure gure ikasleak. Eta bil txoko bat, hori da? Hori da, bil txoko bat haurrak bon, demora pasadezaten, pixkat euriegunetan, pixkat bagnean, mm -hmm. tranqui zaiteko. Zalabur biltzen dut, bi etapa dira, eh, bere alako ama bost mila euro, uh, ustailarren hilaren bost eta arte gano zo, hala? kaufonding-kampaina bat denbidez, eta sartzen da, larago eta bost mila euroko e, behar batian, eta hor, bon, demura gehixot bada, biztan da, hortan laguntzeko, berzile zerbit gehitzeko? Hama bost mila euro horiek, e, pasatzen badira, diru agtuko dugu, lassai, <laughs> eh? <laughs> Baina, e, kampaina horietan, hemen behar da, elburu bat, eta zerren elburu hori sobera gora bali bada, e, internet uh, plataformak dirua uh, itzultzen du emailei emailei, zenbeste naz, sobera beraz, e, gure helburua izan da ikustea uh, gauza uh, posible bat, beraz, ama um, 5.000 euro pentsatzen dugu hilabete batez uh, biltzen aldirela, jendeak Dendea, uh, informazioa parte, arazten, parte, parte katzen badu eta be, al badu, diru pixka emaiten badu eta, hola Beres uh, ikusten badu zute 15000 tan eldu girela, uh, ez ez duda emaiten aldu zude ala ere. <laughs> Baiona kolegioa, ez Baiona kolegioa, eh? Baiona kolegioa.eus da webgunea, hori eh? da. Eta ordenaidatza dela. Ordenaidatzia da. Txomindu alde, mireska? Miresker zuri.